Весь куток волчики. «Я тобі, що тоді казала, як Валька знайшлася, подивись, яка в дитяти коситься ззаду. У хлопців це знак, що буде генералом. А в дівок? Щось з Валькою не теє. Де вона взяла гроші на дім? На машину. Яка майстерня? Що це за ремество, за яке зараз такі грубі гроші платять?» чому тікає сюди з міста, ховається від когось чи від чогось. За кожним запитанням Сашки серце Федосчини падало нижче і нижче. Ще одне чому, і воно вискочить і покотиться земляною Сашчиною долівкою, а остеленою лінолеумом. Мене вчора як просвітило. Згадай усі кіна, що по ящику показують вела далі лейтенант баба Сашка Коломбо. «Ну?» «Що «ну?» «Я кажу «ну, думай!» «Не можу», – відповіла майже непритомна Федоська. «Кажи вже, бо гигнув». «Наркомат!» Нарешті зрекла присуд Сашка. Осе сходилося. Не було по телевізору картини, де б махвії не билися за наркотики. Заразом популярно пояснюючи тим, хто цього ще не знав, що це найприбутковіша сфера людської діяльності. Виходячи з одержаної кіноінформації, за наркотики можна ще й не такий дім побудувати і не такою черепицею закрити. А майстерня? Чорт його батька знає, може цей наркомат у майстернях виробляють під скляним дахом, на другому поверсі, у сільській місцевості валько треба було спасати негайно, доки не втрапила до криміналу. І тим навіки не позбавила матір мрії про онука. Рятувальна операція була призначена на ранок. Причиста в кутку поруч зі Сталіном, у діагнозі бабів сумнівалася, але одговорювать не стала. Береженого, як відомо, і син її збереже З Валькою вранці розмова вийшла короткою На якусь мить з її очей бінець Були прибрані багнети і списи Звідти глипнуло таке щире здивування Що Валька наразі стала схожою на людину «Ви, мамо, швидше забирайтеся від Олександри Трохимівни Щоби не заразитися від неї дурщами Вам, бабо Сашко?» Я щиро раджу швиденько бігти до доктора, що мозги вправляє, аби не запізно. А за тонкий нам'йок спасибі. Я подумаю щодо виготовлення і продажу наркотиків. Може, це і справді прибуткова справа? На брифінгу, що його провела для бабів Валентина у новому помешканні родини Вовчиків, по тому, як кіт Мариська урочисто першим переступив поріг, Сторушко обнюхуючи незнайомі кути і визначаючи меридіани і паралелі енергетичної сітки, яка, згідно з останніми приписами науки, повинна бути в кожній порядній оселі. Валентина Вовчик або Тіна Вовк, як значилося на її візитівці, розкрила таємницю свого обличчя. Кліп про Тіну Вовк на мотив її улюбленої пісні У вашого крильця не вздрогнет колокольчик. Валюта на панелі, Гроші-товар, гроші-товар, гроші-товар, Ля-ля-ля в хрустальний звон бакала, Ля-ля-ля, а ти мені не сказала, Ля-ля-ля, вновь ля-ля-ля, любовь, Валька у спецлікарні. Напрасні слова, він ложной сути. суті, Валька Замрияну малює на полотні пензлем. Напрасные слова я повторяю вновь. Валентина у церкви, перед матерью-ягуменой монастыря. Уж вы не обессудьте, Валентина в иконописне майстерне. У вашего крыльца не вздрогнет колокольчик, не спутает следов мой торопливый шаг. Валентина... І перша написана нею ікона. Пречиста. ля ля ля ля Ціна розписує церковну стіну.